انل الکافرین یقین الکافران لکم دی تاصل را لکانو دی لکم تاصل عدوان دشمنان مبین احکاران نو صلاح سفر چه کل تا دکلی دخپل عبادای دکلی نرا جدا شی او وقت منظر آگئی او سلور رکاتو تو فرز منزد آگئی پزای بالی بدوک آئی کالا چې تو کم اس کم 48 مل مزل اراده استایي اسو پوره تا پا غځای کې نیت ته اقامت نې کړي انو سړور رکات موظ فرض پځای باندې باندې د ورکا تکاې کده کلی امام په سي امامتې دا غځای چې امسافر نې نو هغه په سي بسنور رکات او کزان لبسکاې د ورکا تا اکا خلقو تا امامتی تورکای مسافر اولو بیا با خلقو تاوو ایزا مسافرم دورکاتا ته بکوم سلام با پدواؤ گرزم گرزم تازو بخپل موز پورا کئی سنت او نفل کا وقت در تایی مرگری در ننزی نا با طول پورا کئی او کنا مرگری در نزی سنت په بیا پریدی و ایزا کنتا کلچی ایتا کنتا کلچی اے پیغامبرا فی هم پدائی که صلاح تی خوف اغا مونس چی دی یاری دو وجی نده مقابلہ کی کافر دی ادا منزو اخراغ نموز بکای خدا اغی مونس طریقہ قرال ذکر کرده دی ایتونو کی کون تا مخاطب تی پیغمبر علیہ السلام دی او مرات تی ند متیان امامان دی سوک چی دا ملک مشران دی او واخ د منظرآشي د جهاد په واه کې نابه مخ کی شي هغه خپل فوجان باد وو حصو کې تقسیم کی یو با مقابلې د دشمن توذری کې حفاظت د پاره او بل ډاله و امام پسینیا تو کی کده سفر چې لړون پال ډاله ولې و رکا کی او چه کل سجدو لگی نو دا مقتدیان بخپلی توری وصلی و, و سری دا دشمن مقابلی تا بودریگی د منظر پا حالت که او اغا نور چنون بی حفاظت کهو اگه برایش امام پسی منیتو تری یو رکات پا امام په دیو کی چه کل امام سلامو جار باسی دا اغا مزپوره شو د د دیر وستانو مقتدیانو قواخه د ک په دغه د کی دا اغا مزپوره که یو رکات او کاغا دا مقابلی زیتزی بیا باغا بلدال راشی اغیی با اخپل رکاتو کی دا حالت سفر کې د سولات خوف دا یاری نشته نشتے کنا و ایزا کنتا کلچی تو فی ادا دوی مامان والاولی نه قردائی و بیا به د مسلمانانو په جماعت کې فره ک شي چې اتفاقی او پسیت تریخه ک نو دا انتظامون کې دی شي چې مامان ورته دوه ک نوب کې و نه د مسلمانانو جماعت کې چی پیدا کېږ چې اتفقی په اتفاق, اتفاق بډیر خیال سا دا کوته کله چېته پ غمبره فی هم پهی کې پ غمبر او مسلمانان جہادولکئی وابکشتې د یوې مړ نه دلو زه چې نده مړو نو بیا هو بستا قیدت پرې لیان وړه وه حاضر وي ویزاکن تا کلچې توفیه پدای کې فقم تا ادراوا لهم دایلرا اصالاتمن ذو فالتقم اودریږي طائفته یو ډلا منهم دمومناننا ما کتاثرا ولي خزو اودنی ویګایي اسلحتهم خپلې واصله فوجه مسلمان چې موسکا خپل قراشن کو خپل تورا خپل ډال خپل بم به سره دا دا عبادتې فضا سجدو کله چې غي سیداو کې فاليكونوا شي دی غي ورايكم روستاستاسونا حفاظت کفره دې لړشي پمانځکي ولتقي را دي شي طائفۃن اغا دلا چې مقابله د دشمن تولاله د حفاظت له اوخره غبلا کما لم یسلو چې هغه موز در کړرون بلې رکاتاسرا فال یسلو هغه دې مونځو کی ما گتاسرا ولیا خذو حجراهم او دې نیو هغه په مانځکه خپل سامان د بچاو خپل یرا واصلحتاو خپل واصلې ولکه چې په مانځکه تاسرا یرا د څو دشمنو ارته دا معنی ده دا جایز دی چې تا پایاره کې موسکا اے بس بوز ور پسی بیا ما ته خپل وسیله بدل سرای و الذین دعو له بيدارو سیگا وخغلیا خلق کفر او چې کافراند لو تغفلونا غافل کېدل استاسو عن اصلحتکم لو اصلو استاسونا وامتعتکم او دا سامان استاسونا کافرار وخت دا غواړي الاسلام مسلمان غافل پروتې په خوبرو از پهلار شم حمله په اوکبخه الله واسلا په مانزه کې زکه ځان سره ساته کا د پیغمبر پروت دې درسار بوزله پاسي علي نماز وخت نه اکه په ټي وی سي ار ګوري وې زده ملک حالات معلوماته فکر یو غاب چی چې پر اپرید قرآن او سنت واي مانزه کې بوب نه غافل نو څه مطلب دغه وق کی په مانزه کې چې ستاله کافرانو یره ده لوخلتت شو لاړې وينه دغه پکې کوا چې به دا لري ها ودلذین اقوخړیا خلک کفرو چې کافراندی لا او تغفلون غافل کې د استاسو د سنا عن اصلحتکم يدخلوا استون تاسو بے فروايي وامتاعتکم ادخل صامع غیب حملو کی علیکم پتاسو ما یت واحده حمل یوسن بس په یړبانو ختم کی ولا جناح عليكم الکثرۃ رعایت پکشتے کار وخت وستا وجود توسلا پرت وینا ک بارانی او یا سرت تکلیف نکیدا ولا جناح علیکم لشتہ گناہ پتاسو ان کان بکم ک کا چریوی پتاسو اے مسلمانانو ازن تکلیف بم مت باران او کنتم مرضا جہاد لتلنا جوړه اب اسکا ہے. یا یتا سو نا جوړا ان تدعوا فكخذوا الاستاذوكي اصل حتى کو خپل اصل بیا کيږي دنو واخذوا حذركم او ني وي خپل يارا اي کي بغوري ياري کي چې خافل شيخا زرب بیا كلاشن کوپ تلاس کاي ابو زبماتشي خپل يارا وتا سرهي دوره بيدار به اوسي کي ښا پريده گئی ازینه چې شراب او کباب او راندو کي اختای اقبولو کي اختای اګه خوب واک نه دي ان الله بيشکا الا اعدت يارकडे دي للكافرين کافرانو لرا عذاب مهينا عذاب سپكول کې زو سپكم عليكم زد وکو صلات خوف فايذا قضيت الصلاه تاسو پره کوي منز فذكر الله ياد كان لرا قياما فولا و قعودا فناست وعلى جنوبكم padu وځ دی وګو ان واسې نه چې د الله نه قافلې سبحان الله الحمدلله پولاړم وایا لا اله الا الله وایا کناستیو کړه دلګولی اځه مانا دادا دلاسوالات خوف کې گا او د سوالات خوف نو ځګار شي ل بیا ګور چرته مونځونه پرې نه دي وسکوا فائده معنا تلتم کله چې تاسو په امن شي پارام شي دا جیادنا کافرانو یر ختمی فاقیمو سولاتا کوی منزولا اِلنہ سولاتا یقین المنزو کانت دے علی المؤمنین فمومنانو کتابا فرس کرشوی موقوتا وقب و واخ الیکد بوز پر خودل چرتشتے وی نا جیاد کی بوم موز کئے دیوان ارتسوی ای مولان دی ازگار دی بید منزول نیبل سکار نیشتے الکمز بجihad کوم کاے جمع وا کاے اګه نه د جمی تنظیم پکینی نو بیا خو چې هر طرف توکو ا پرده کې رسال الله کو بس کاه و چې د جمی تنظیمي د تورو کاریه د غوشو کاری ا بیا و جماعت کاه خ دل تدای د جمع منزل دل ناراضی بیا ترغیب ورته jihad تا امر موصلیح ولا تهلو تاسو مسستې گئی فی ال القوم وطالب د قوم کافر کی ا گئی لٹھونی کو وئی وے اکتا وے مابا درد رازی ازز زخمی میکی گم لولی وے غن از اخ میکی گی انت کولو کای تاسو تعلمونا درمن کی گئی ف انہم یقنندا کافرن یعلمونا درمن کی گی کما تعلمون سن کی تاسو درمن کی گئی ادا باطل ل پارلی گیا دے کفر شرک دا پارا افحاشاد دا پارا ہتہ دا اللہ توحید دا پیغمبر سنت او امال صالحاولا لجنگی گی چه عدل و انصاف راشی و ترجولا تاس امید ساتای من الله د اللہ نا ما داغا نیامتونو جنتونو لا یرجون چه کافران داغی امید نساتی کافر تمان نساتی اگر صرف دا دنیا د آخرت د سره ملینا او غیدی دا پار جنگی گی تو امال بخوای معنائی را کئی وعلی والا جنتون را کئی اتب یا پا درد خفا کئی وکان الله علیما اته الله پاک پورا پویا حکیمه حکمت والا ذات ترغیب قران تا د مسلې بخانه کمزې زده دا وسار وخت دې راځي دا قران درس لَه اذان له عالم ګور جماعت د الله کتاب وخایا له jihad مسائل امور انتظامیہ او د یری خبریو د بشارت خبرو به قران کې زده کای نو او یو واقعیت اشاره داوه د دا پیغمبر علی اسلام په زمانه کې یو منافقو طعما ابن ادراق لمهو طعما زید ابن ادراق دلش په ګوټو کدی یو مسلمان ګوټو شله سورہ اکرام رفعت بن زید رضی الله تعالی عنه اداغه په کور کې یو ګوتا الکه اوس دا ګتای کنه ترولا پسو دا <laughs> اونا بوجای که پراتو ترولا که لاغای غیر سوصله پراتواغای راواغستا اا ترولا سورای وا نوچه سورای وا نونا تی دا دا خیال نو نو داخو سم دلیل شکنه سم دلیل شو اسی دا دا اغا کورتا لطواما امنی ابیرک پوری من دول پروتو دځکه له ګور تا ورسیل د ویل چې دا خو بس سم تیار شه به په راضی کړه دغه منافقو لګي دا ترولای را وږستاو اسلا او دی یو يهودي کرکه خدا زید بن یاسمین نوم یو دا و زمات تا کرا مانته منافقان د يهود اللهم بیا سي دا زیدا ما تا کرا پروتي سار شو رفعا بلی زید خپل روارتا وی قطادا بلی نعمانتا بچه دغا سکار دشپیش ری ری نو تا معلوماتو کا نو بس اغا پا اغا من بانی روان شو نو سیده سیده دا تواما ابن عبیرق کورتا را سید اپا اغید دعوه اکلا داغر اشتدار عزیزان منافقان اغسر را جمشو اغه پیغمبر علیہ السلام عادل تراله ساب د قتاده بن نعمان مون باندې وو چی داوا کړی ده بوجا يهودي تراله پیغمبر علیہ السلام قتاده بن نعمان ته وې زیاتيري کړې ده یو کرا تا داو په بل کړی ده الله دایاتو نه راولېګل یو تدام معلومه شي محمد صلی الله علیه و سلم په ګرین منافقانو ته دا هغه مرګ ورته بي وي کاری کړي لکه نه د کار کړي دي پیغمبر علی سلام که تا ده بنه ایمان ته زورونه ورکړه عصی د وچی داوي کای پاک خلک بندامه زید بن یاسمین راوغه ته شو تا کرب وجا دی سیب ځو خدای سره خبر نه ماته قیدا کیدا امانت نو دایاتونا الله راولې ګلخه وسول خلک سپیرا ولي غلام معلومي آغا زمانتی اللہ قرآن راولے گا پل پیغمبر ای پویا کر ادلتا جستان اگڑا بیزر رکشنو ایچارتا لڑچا بامخیلو تا سلا بام ای وزا غل مرگری نو اب ای, ای خوار کری نو ای آبا پپوٹو پوئی گی نو لاغی بورتا پکواوی قبلی تیگو رہی طرف تیگو رہی شیخ صاحب تقریروں کو پا بامخیلو کے او باجا کې وی زه درو خبرونه بخالینی یا به خلوی مرغری نو صاحب ورتخایې یم مدرس ته وای یا به مغیب دعاو کوي چې زه پویګم آیا به ترو وای نو درې والا ناروا خبرې دی بیا به چې سوک لړې دعاو کوي ما وی چې سم خبره شوکراشی چې صاحب زماده شهروښین تور ترخه خالص په پټو نو پویګم دعاو کوي چې خلای دل در چې نو دا سم خبره راکن دا شوی دی دې زباله کې بسوک کې به پیرایلې دی اسوک په بنگاله ای لذ یسوک بسپیرا والی سلامې وې زه تاسو لې خو بدیو شکل کښې میلاویږي کنه وغل خو به معلوم شي غل دی دې معلومیږي پیغمبر اسلام ته غل دې معلوم خدای واحد او قرآن اتاته به معلوم شي او دا قرآن خلکو چې قرآن اوري مؤمنانو ګورې چې نک اخلاق ولتی دا سره چا وکړه چې پدیون خلې کله اخلاق راځي سپیرا والا اپلارې کارونه غرزي په سیدنا وافیہ کارو دشي سو کوی ګوټه ګرځاو ولکه ګوټه ګرځاو سو کوی کوزه ګرځاو سو کوی پلوکی ګورو ولکه محمد صلی الله علیه سو پوښتنه شته هغه پدې نوټه پدې کوزه نه پوی نو ته دا دین کې خبره ومنتبه ویلو چې دا کار کوي کا واغه نه پوی دا خلیور ته وحره او لګله نه د دې شي ذن نه ځان او که نکه قرآن او موری او وقت دربان امتیان راجی او بیاقه وقتی وای زبا پیر نزمه ما ماتوال وی زبا سپیر آوال ما زبا کزگرزو ما زبا نکی گورم نابالغا بانده تا مکه وی خواه مزرزب در زن نمجوڑا وی بس دعوه و که چه پچار شکت وی پده زمان دعوه لان که گواهان در سره جو سادت پشی او که گواهان نیه غطوه قسم و خبر اخلاس دا نه جوړه بللادي چې کو معلوم شي کله شپ شپ وزویر قران نه خبر یا دا کارونه کوي ورې ملک ملوانو مشته ابرې ملک چې کمه ارششته او لیکن د خدای د قران خبره سمونه کوي دا دلایل هجه تا معلومي انزلنا یا قنال منغرا لے گئے لایکتاه الکتاب قران صلا بالحق دپار دغه کار کول د حق دا ادعاء قران را لګل زماته تا, تا دا خو اختیادي ا قران دنیا تمارا لګل اصل دی و له تحكمه بين الناس دې د پاره چې تو پیصله کای په میاں د خلق کې بما پاغه مثلو ا چې خودلې دی تا ته الله الله ا دا قران دے تلان دی دې آیات تلاندي ا غ خلق چې عالم غيب پیغمبر له ثابتای و غوي بما ارا چې دا داري یتا تعال علم هیڅ درکړې ل نظریه دمانه مراد دلته سره کله کله ما د پاره د خصوص راځي دلته خصوص سره د دا دا قرآن د علم ما درکړې په دې به خلکو پیسې لکه دا, دا نه چې پیغمبر پپټو وویلو کله پپټو پویډر او کتادب نومان ته زور نه ولې کولې اواغداغه غلی ابو نافق بریټو ولې او پپټو نه پویډ کنه نه الله کتاب راولې واللهته کول تم کېږه لخوا اننی نه دپاره د خللاګرو لکه د, دَ جمعه لف دی ان په کارو خللا خو یو تن کړي وه نه د چبر غ سره وړو اوس به تا سره راچ ص دی پاکې چاله چای وړي چالهې ډوډی ورکي چال ورکړي هغ به ټول راځي دغ شفاارت به کوي د پارک دی نه زه کو دې زمان مرضان ې غ سره ګي والتبر يم ګرزی سیاسيان وسره هم ګرزی دا وډه غره جان کې څونفي وای بریکو وی وای زبوند ضرورت او تا ته خپت د کی باسا ټول زمانہ سره کوي چې دا معاشره داسې ګنده خلکو نه پاک شي نه دی ولا شپه را سونه کوي نو صباح بیا ورغلي بیا پکې خپې لو دا جماله فزکوي ولا تکون تمکیګه ای پیغمبرا للخائنینا د پارا د خلاګورو حسیما جګړه چون کې واستافر الله بہانه غړد الله نه ولې پیغمبر ګناہ کړو لنا استغفار د پیغمبر په نسبت کې دا عبادت ته بہانه غړا چې مرتبه دی او چت شي ان الله بهشکه الله کانده غفور الرحیم بہل کې مهربان عمده واقعه روانه دا ولا تجادل تباس مباح سمک او ای پیغمبره علی لترف داخل کنا یختالون الفصوم چې نقصان کې غرزول دي خپل ځانونه باطل فرض خلاټه داخل مار ګټیا کوي نو تد هغه مار ګټیا ونه کی ان الله بهشکا الله لا يحبوا خنق غری مناکسو کان چې وی خوانا خیانت او غلا گر اسیما گنا قول کې دای چې دا خبره کوي دا اصله وایي چې موږ چرتهونه شر می گو پښتونونه کنا لو که زمون تاوار کې غلا او کو د پښور غورو ګو شرمیغو نو خدای وای د خلکو نه پټوي زبانه قرشی پټوله کنه یستغفر من اللهو دای پټای دا خپل اولاد خلک نه ولا یستغفولو او ته یې نشي پټوله من الله اذا اللهنا خلکونه غوې پټه کیځاو بای منګړه کړې خدای اللهنا او هو ماهم ادا الله دی خیانتګرو سره دی اې جو بایتو نا کومه دی د شپې جرګی کوي کمه جرګی ما جرګی لا یرضا چې نخو خیان الله غیلره من القول دی وی نه نه او جرګا کوي راځي دی به بریکو فوی راستا جرګا ما خو خنه له ولې ته غل بریکای غلو مرګره اوس د دې زمانه مشران ګوري تانه کې د قاتل مرګري د غل مرګري ولي خبره پوي کوي داسې پکشتي چې غلو قاتل پکنن باسي چې وای دا معاشرت پاتشي د دې سرپريستي څوک دی نن دا بچي دای له یي له مسلمانانو په تنگای د دې له غرزانو ساتایخه غل کې باسا چې توبه وباسي اپسر وقت توایخه کې باسا ورته سزا چې بیا یادا کار نه کړي دې ولزچل و دې ولزچل کړي سې وای دې پریدا دې پریدا علي جرا پری دې دې بیا کار کوي په بل بو نا دا تا دا غم رستاو نکرا سور نیسا اللہ دا دید پار را لے گلے دا خوا تا دا معاشره پی ٹک شیخا وکان اللہو دے اللہ بما پاغیبان دے یا ملونا چی دے کئی محیطا را گیرہ ان کے ہا خبردار انتم تاسو ہا اولائی داخلکی جا دلتم چی تاسو باس مباحثاو جگرکوئی عنہم لطرف دے غلونا خل حیاتی دنیا پا جوند دنیا کی جکسرزی ادا دروغوای امام یعادل الله سوق بجګړوکي الله سره علوم ته طرف ته دي کولونا يوم القيامه پر ورځه قیامت البته سو خلاسي وي امي يقول يا سوق بش عليهم لدای پخلاصولو باندې وكيل لازموار جز استا وكيلم خا وکاله جاهز دي خا قران او سنت د فقيه نه ثابتته حجاز کندي چې اختیایي دا چې سونه چې اختیایي اګه تا تخته ته پته شي چې دا وجلې دخلکړه تورته چل خایي یی داسې وو کا چل دا پی سی د وکیل اغستل حرام دي او دا, دا وکالت نه ای ناجایز ده خو دې ته فوجيږي خطر ته پته شي د قتل لرې کړي او دې را دې کې باسي انته دغه وکالت واخلاته سيتی واقلا خبري ولاو کړه اخلاص کا او چې خطر ته پته شي دخلکړه دا د قتل کړه دے د دا, دا, دا جرم کړه دے او تورته چلونه خایي دابا داسوي دابا داسوي انده و اخلاصي رزلته خو با اخلاص کې هو قیامت کې ولاتي سې دي چې کمی واغسته دا حرامي دي په دروغ دی واغسته کنه پوي گئی وې د اسلام په پاکستان کې غواري نه ها الا ماشاءالله خو کيلان پښته اغي به یو کې دي دروغ او اخلاص و من يعمل جاهو کو سو ان بدکار غلا او يظلم نفسه او زياته کو پخپل زال تفسیری کبیر وای کی او په معناده واو دی غلا او کړه نو دای په کو سمایا استغفر الله بیا بخنه او غاوید الله نه یجذ الله او الله لرا غفور الرحیم بخون که مهربان الله غلوته ترغیب ور کوي غلا دی او کړه ځان باندې ظلم کو داشه مالک له واپس کا اخوته توبه او باسا یا الله بیا باندې کو وسمه مار ترغیب ور کوي الله غلوته قاتلان او لندتو توبه کلا قبلی گی آکمشه چه و سرنه چه داغی قیمتی او یا غشه مالک تو ور کی لاغتا قبل حق میلاو شو او خلایتاو جماستا پولا ما تکره تاماتاو جی غلامتاو امام آخ پوئی گئی وی وما یکسیب چاچه اکو اثمن گولا غلام اکلا فا انما یکسیبو حوالا لفظ یقینا اکلا دادا غلام خوبوج بے پدی وکان الله دی اللہ علیمن پویا حکیمہ حکمت والا ذات لیکن دغلا پچارا راڑو لیوا پسیت ملی یاسمین اگر کر احمانہ تیخیو اگر سرخ کریو گنجے د ہو جائے نا نا در آوالو لیو ادادہ کرینا واما یاک سیب چاچیو که او اسمن یاغٹ گنا سم یرمی بی ہی په پدق گنا سر بری ان پاک سره چانی کلی پا غیر آوارای تو اما بینی امنی عبیرق پچارا وارولا پس دیب منی یاسمین من اللہ ویدو کنو دکڑی اتو ورطوائی بری انمال پاک تی فقد اخت ملا یقینا پورتکاگو محتانا و اسم مبینا گناہ کارا اس اللہ پل پیغمبر توی که زما فضل پتانوی انو دا حق فیسلیل و دم را چھالاک تی منافقان چی اڑولے او پتا د ما فضل او ما قران راولېګه څه می خبر کړی ښا ولاولا فضل الله عليك کچره نوې فضل د الله پتا ورحمتو رحمت الله لا اودلته خامخا غيبه به لارې کړې وي دا سمې پیسې لینا لا حمد مین هم دا دی منافقارونا دا سو اینو دلوکو چی والا ایتا دا سمی پیسا لینا دا گئوی ایتولو دای را دوا اتا تا تا قسمو نا نه لو اتا لرالو سیب دخلانه دا کری نو که زمان رحم پتا نوی نو دای و دا سحی پیسا لینا تالو لیکن ماس چلو که خبر کی وما يذلون دعني شي بلا ركول الا الفصحم غير خپل زانونا وما يضرنك اغيرك شان صل شي رسول الله تا من شي الماملي جوانو غلطه گوايو کړه قاضي فیصله وکړه پاغه چې غلط گواهان دي نو په قاضي سره جرم نشته ښا ولیا کته پته نشته وحنا صلى الله ارالي گلے دے اللہ علیہ کطا الکتاب قران <تصفيق> والحکمہ وحکمت وعلمک اکی ما طغ مثلو لم تکن تعلم چتپل پویدہ فدا مسلو تعالی پویدہ تا پتہ نوغا ادینا اگ خلق شد پیغام برده پار المغیب ثابتین والدلیل نیوی سوئی ما لم وندا مطلب ته نو قران دیخ په دې په یو ته وکاله فضل الله انا او دې فضل الله عليك پتہ عظيمالوي نو <Legends> کدا چې جرګي کوي دې کې س خير شته لا خيره نشته هیڅ फायदा في كسیل پډيرو کې من نجواهم د جرګود داینا الا من مگر دې خير په جرګدا غچا کی امر بسوالقاتین چې حکم تهي جرګماری او بلطا په خیرات ورکولو رازه ای وید کلی جرگ را گندو ای کلی که پا چمونو که غریبانان دی کوندی دی یتیمانان دی دا زکار کار چه چې دی با خیرات کهو دا جرگ خلای وی ما تا خواهده که او معروفین یا جرگ داگا چه چه جرگی پر او آو بان لی دی کلی که با بایی خلق منزول نکی رازه ای دا داوت بچلو او خلق با منزول ترانو لجمی خیال نساتی لا بک غم خواده ده سنت طریقه نا خلاف کوي رازه ده باره که جرگه کهو او د خلقه ده کده که جواره که گی سدونه که گی او پیلمونه ریپه که او دمان شا خیلان خلاف کوي رازه د نیکه حکم بکهو ده جرگه می خواده او اصلاح بایلن ناسو یا جرګه ده آغا چار چه جرگه که د پاره ده روغه پمیان ده خلقه که را سیدی کلیه دی علاقه دی ملک خل قرانی دی او دا غیب پمینس کی د سولح خبری ته د شریعت مطابق روغه وکاو الله وي دی له کلی مشران را جمع شو ادا جرګه کینو ادا جرګه مخخلا لذین علاو نور سجرګی دی کی خیر نشته ښا دا جرګی پملکی کی کی ہے ها لدی کوشش کوي ښا و من یفعل سالیکا چا چوکړه دا کارونه دې بارک جوړږي سده بار ابتغاء امر دعاءت الله لا پار دلټول د رضا کول د الله پدې کارو د خدای رضا کیږي ان دې وېځي خدای لکم و سوفن اوتیه زرد چرب کو من دغه خلکو ته اجران ثواب عظیماله دې لپاره نه خلکو ورو کول چې زما پارټي او زما اکثریت راشي مال اوټ راکی داخو تا خدایلو نکل داخو دیزان لکڑی ننطال و ثواب علاقه پا دیدر کیگی چه پا دیدر و کارون و تا جرگاو کل داخو خدایلو خدایلو پی رزاکه ہوئی ومان یو شاقق رسولا سوک چه ڈالبازی و خلاف تید پیغمبر من بعد ما رست داغینا تباینا لہو الهدا چه اختارشد ته داید ویت تبع او دیزی غیر سبیل المؤمنین سیوا پلاری دا مومنانو المؤمنین کی کامل مومنان خوا چه قرآن و سنت بانی پویگی اومو او عملی پی اومو انده تا کامل مومنان وی لایاتنا مجتهدین ثابتی اجماد امت دا حجت تے چه پدا سی بانی امت را جمشی عملی او قولی چې هغه دا قرآن و سنت نا خلاف نی انو دا حجت تے خوا. لو علیه وابلو من دغت کسلرا چې دا, دا دا خدای د پیغمبر خلاف کئ اژه کامل مؤمنانو ته اجماع خلاف چلی کی ما غ طرف تا تولا چې د کوموا ورې دو ولوسی نن بابا سمندلرا جہل نما دو زافتہ وساعت بصویرا بد زائد گرزی دو چې دو زافتہ محکمتاز توئے تا او شرک نکئ خا رجل بیا مساله د شرک در طرف لرد شرک کی خا محقی سویم نمبر آیات کیو تاز نماویلی ہو کنا دا آیات یاد ساتج ای دغسی و آیات با بل رازی لیکنه ها دی این ار تالیس نمبر آیات نصور ناراو باس ای خواه نصور نیساو گو ری این اللہ لا یعفرو آیاتو مور کنو ای پانو ام تاسو ناراو ازاوال ار تا خیالی خواه نتاسو پا قرآن زان با یکوی لہا مرز دزان نو باس ای کنا ار تالیس نمبر آیاتو 48 باندې دراصل کې آیات نمبر 1 ورکا اجر استنیه آیات سره ده 48 ورکان درته به معلومي ان الله لا یافیرو یقینا الله نبقي اي يشرك تا چې حصدار كريشي بيهدا الله سر سوق ويافیرو بقي ما دون ذلك چې قصوي د شرک لا ميه شاءو چال چوغاري ومن يشرك بالله چا چې حصدار د الله سره فقد افترا يقينن جوړت اې اټمن ګناعه زوی مالوي دا جمله لته غایې ته بل شان کیوي دا د اهلی کتابو شرک ته علاوه پرسه آیات چې دا اوس دلته کم ده دا, دا چا د مکی معزمه او د جاهل خلکو شرک خلاص پدې ده پوری گئی کنه پوری گئی وې آیات ته وګورئ jihad دوم کاه هو ګوره شرک پنه کوي وزونه به هم کاه ګوره شرک پنه کوي توحید عقیده بصفاته نبی حضرت وې دې صورت کې ان الله یقینا الله لا یغفیروا نبخی ا یشرکوا چکه براخی چ خاون جوړ پریشی بینی د الله سره تاوادا د براخی قوندے الله عز وجل تدانبهم و یافیروا بخی ماغا دون ذالک چ تم یدی شرکنا کفر شرک نبخی او چا لرا الی من یشاو چا ل چ وغالی نبی توبی ور د شرک او کفرنا علا و گناونه ماف کای اوس دې دې ګورا او من یشرک بالله چا حصدار جوړته د الله سره چا له فقد د دوالله یقی نهغ ختا شو دوالله بر ده پهقط لې سره هلتهتهقدتهه اسم من عظمه مولا دروغ جوړي او د سره عو حقت ور تمې خو دروغي یننا پو لا د امیانو آ یاد شو اوغ د مولاو شو. په دوواو ماندې رد دخه. مولا تا مساله پتای خود ایک دروغ وی امیع زمیدار تا پتا نی اوشی تی نو شرک کلیو کنو بیلارشوی خوا با نیده پوئی گئی وی خا این یدعونا نرابلی دا خلق من دونی دا اللہ نسیوال این یدعونا دا خلق عبادت نظر نیاز منخت نور کئی این یدعونا نرابلی دا خلق من دونی دا اللہ نسیوال الا اناسا مگر دا خضو ایدعونا نرابلی دا اناسا جمع دا انصا دا وي. انصا دا قضی ورطولی وی و ایده مشرکین و خدایانو خدایان و نمونا اغیقی با علامت تانیس و لاتو لات که تا دا منات اغیقی تا دا او عزا علیف مقصورا دا اناسا ورطسکا وی یو مانا دا دا دا چه دهی فرشتو تا خدایانوه خدای لورا او دهی وی ده فرشتو بارا عقیده داوه چې ده دا جینکای دی لا جینکای دی نا نا غن جینکای دی و نسری دی نا ده مشرکینو عقیده داوه د دا دا خدای لورا جینکای دی دهی و فرشتو تا آواز کهو ایدعونا نرابل دی من دونه دالان الا اناسہ مگر جنہ کائے فرشتے تفسیر ابن کثیر مانا کئی وئے ایسا مانا کئی دا اناسہ ایدعونا نرابلی دائی من دونی دالانا سیوا الا اناسہ مگر مری اناسہ مانا مری اناسہ تفسیر ابن کثیر مانا کئی اناسہ مری دیزمانہ کسوکرہ بری اہ مشرک آواز کئی پنیکار آو رسیگی لوی ازوانا جونده ده مرده پیربابا مرده ملاسمل مرده ادا دا جنگ داره دا مرده دا زیار کلی کشتے ایناسا مانا تفسیرم نکسیر کئی مری علیکت تفسیرم مظهری وی دا مری ورته تا نی مر تاولی ایناسا وی و ایناسا دی و مریم دی رضا رو پامیست که مناسبت تفسیر مظهری ده ده آیات تلان ده وجه وی چه ده ده, ده مرو تا خد اونی وی اون کم زوری دی امری اون دی سری مذبوطی اجوندی اون مذبوطی ده مرو تا وی خوا تا تا وی ده, ده, ده زمانه مولا وی ها بوتانو که ده شید ده پا مسلمانانو اپا قبرونو چسبان که و تا تا چه زمو فسرو خیم ابن کسی تفسیری مظهری او تلګه مطالعاته وکه نا علم دې کړل نه سره کتاب شته پی سی په کتابونو ورکه نه ګوري زکه نه ګوري چې پی پوئګينا طالبان درシーټه وډایاتې خورلې دي نه پوئګی پی انقدرت استاد په کتابونو حواله ورکړي چې دا وګوا یو محدود علم دې نه نه و مطالعه کوا کتابونه ګورا او دا غي بیان کوا حق معلومو الله بدر له حق درکې تفسیر ابن کثیر معناه کوي مړی ازماستا په ملک خلق مړی را بلي نو الکه ژوندینه را bale وتوکل عل الحی الذی لا يموت آیات کرسی دی ویل الحی القیوم مرته سلاوازونه کوي اخلای تا کا وکنا یا ما اخلاص کی شرک ته په عمل کی او په دی ملک د دوک اسانو اقتدار دے یو نا تار پیر ناقه تجوره دخپل نکو خو ته قیدا او دا دغه دنده انده ده بخورمسه نو ځن له ناکره مولا ساتل لري ناګه چې ثبوت توحید مساله کینو دی وای دی کرامت نه مني ولی له مني انده ساتل لري نو بلې ناکره سیاسي دی وټه 파را نا پیرا شي جنگلي جوړي په حیې د پاتې شالو شالونه ګرځي او د ګلونو له هارد د ګلونو په ګرځي ایتول د ناکره پیر پلات کی منګي ته اخلاص او ښا لړک سره قبر سره جوړي جنگلا په اذا تذلنتازمو واریو سکول <سؤال> ماندای جوړ کړی دا خلک راضیه وار پکې دي یفته بته کورې یفته بزا خورم من وایدا مکه وایقدم بلک بل دا مساله بل زو بیانای نه ناری شاعت والا کار ده ها ای دی تبدی راخري الا قران نا وای ادونا نرا الا شیطان المجر شیطان مورید مریضہ سرکار رغبیل عارف کړي لعنه الله فلانت کړي دې الله دې شیطان لرا وقالا ويدا شیطان لاتخذنا خامقازبن يوم من عبادك استاد بنديگانو ناصيب البرح مفروزه مقرر شي خاص او دلاواله زبیل عارف کوم بیا واس کوم ولا اذلل لهم خامقازب بيلار کوم دایلرا ولا اومن ين لهم او خامقاز بارزوگان غرزون ده مشرکان و کافران ته تا دستو که وصریق لی غفور رحیم ده تو بپاو با باسه وَلَا آمُرَنَّهُمْ خامقاز بحکم کم دیتا فَلَا يُبَدْتِ کُلْنَا خامقاز دی بپری کئی او سیری کئی آذان الانعامی غوغون دتان دا گرو رستو مایده که براشی بحیرا آغا غوامیخ گڑی بیزی حوختوئی یہ پینزه ظلب لنگا شوا په پینزم � شه یا جونګړې یا ورغمه راړو آیا به کټه راړو ಹೃದಯ وی پتی سم د خدایو نظر دی غوګ ول سری کې آزادې پری دې چي دا مپایتي اخلي موتي फायदा اخلي کا وغوګ به ول سری کو پلي بوېږي آزاد وې پری خدا دا ور ته شیطان خوده ليدي ها فلا یغیرنا قاما قدی ببدلی خلق الله دین د الله خلق الله دین د الله پلي لالال توحید ببال لئی لالال حلال ببال لئی لالال حرام ببال لئی انو ری معنی و مفسرینو کردی فلو یغیر خام اللہ خامقا دی ببال لئی خلق الله دین دا اللہ دین دا اللہ مطلب سو خالو نبا ویوی پستنی بدا ده دا کی انو یا یاسور رنگ ببکی واچائی دا خو تمخ روانا اے دا کار با نکا اے خوا خا. گیری خرائی مفسرین دی آیات دلان دی لکنی خریری دا پیغمبر سنلتی اده احسار جامت تررشی او ایمالون کا پیسیم ورک اما لگید اوخرا از سوک اللندی دام مفسرینو لکر ایدی آیاتنا نو دا گیری دا خرولونا اده موٹی دا لندولونا ندین ازانو سات ایخان ومن یتخذ الشیطانا چاچ اونیو شیطان ولی اندوسو من دون اللہ دالان علاوان فقد خسرا یقینن اگا شو خسانم مبین اپا تاوان یعیدو هم شیطان لوزو نکی دیسرا و یومنیهم ارزوگانی چی دیتا و ما یعیدو هم الشیطانو الوزن کی دیسرا شیطان الا غرورا مگر ددو که سزا آخرت تخویف اولای که دا خلق دا شیطان مرگری ما اوام ساید دای جان لم دوزافتے ولای جدونا غیبا نمومی آنها دا دوزافنا محیسوا ساید خلاصی یعیدت ازان خلاص کی خلاص بشی الکه دا غیروا ان اوس منونکو تعالی بشارت ور کوي کله وه خلک چې خدای عبادت کوي الله ترا مدد شه او الله دین نه بدلی دا الله حرام نه بدلی دا الله حلال نه بدلی مؤمنان دی اولیک اعمال کوي هغه تعالی خوشخبری د اخرت اوري بشارت ورته ويخه والذین عملو هغه خلک چې هغه ایمان راړو واعمل الصالحات او غی تارو نکی موافق دا سلناتا حل حرمت چه خدای رسول صوی پاگی چلیگی لاللہ لا دین کی کمی اوزیاتی نکی او دا شیطان پیروی نکی غیر اللہ تا بغیر دا اسباب و ناواز نکی سنو دا قلوم زرد چنل باباسو منگ دی جلنا تین با غنو تا تجریچ بایگی من تحتها لاند دا بانگلو د غنو دا غینا الانهارو سلور کس مولی پای گبین شرابو حال دین فیہ ہمیشہ بيدی پدې ابدا همेशा وعد الله لوز کړه د الله لوځ الله حقا رختیا ومن اصدق سوک د ډېر رختیا ویل کې من الله اذا الله نه قیلہ پوینا کې ایسوک نشته وې يهودوی زمون پیغمبر استادو د پیغمبر نه مخ کړي ازمن کتاب استادو د کتاب نه مخ کړي مومنان او صحابه سوي وی زمان پی منستاسو ناقوارا یولی زمان پیغمبر آخیر دی سالمی دنیا تا دی از زمان قرآن دی دا غورا دی پدی چې سالمی دنیا تا دی نخلای وی دا خبری متوی عملو که پدی نرسی خواه عملو که لایسا بی امانی کم ندی پا ارزوگانو استاسو ولا امانی اهل الكتابو او نا پا د دا اهل الكتابو حور اپ عمل دا مایا عمل چاچو کو سو البتکار یذبهی بدل باور کولشی اغتا سزا باور کولشی ولا یجدونا غیبن ولا یجد او غبن ممله قلزان لرا ما چولی تاسو خبري کوي ا خبري ماته وای من دون اللّٰه تعالی سیوا ولی ان دوس ولا نسیر او نمداشت کولونکه دت هزار او با تا او قایور تا کدا دا و عمل چا چې وکو منالې ها د ن کارونونه منزهکررن سړی او انسا یا فضی ممنو او حال دا چې د دا ن ک عمل کوو په داې حال کېو ک چې د مو میلوکه حال لپاره د زلح قی لحال قو د حال لپاره س لب کمل بسستاله منزوریږې چې ایمان ک وکېنی د کاافران خو کوي روجیوم نیوی حجلوم ته خوایتی ایمان نشته الله نه قبلش اول شرط نیک یک عمل باندې بسواب الغه میلاویږي چې ستا د توحید شرک نی فعولایکا دغه خلق يدخلون الجنه زب جنتا ولا یسلمونا ذاته منش کوله غی سرا نقیر پاندازه دا غدا کو چې د کجوری دادو کی پشابه نه پروت ته الکا فتیل او نقیر دی صورت کې سوزل راځه نقیر دوزل اوفتیل ام دوزل اقا او قیتبیر برست سورتنو کی رازی ومن احسلو سوکت خیستا دینان پلحاز د دین ممن داغ جانا اسلاما چې اس پاری وجهو زان پل لله اللہ تا وجهو ذکر د جوز مرات نکل لکا افده ده انسان په وجود کی داتی اندامونه بی چه داغی نتعبیر کی گی پا کول وجوده چه مخد سرینی و جواندې لشی پاتې کیږي نو لو وجهو مطلب دارې ښا د خپل ټول مخ الله توحید تکي اغه قران او د سنت برابرې چليږي او هو محسنون او حال لاج دي روان قران پوسي د عقيدي په لحاظ موحد دي اغه عمل په لحاظ متبيع د قران او سنت دي او تبع ملت ابراهيم اراوان د دین د ابراهيم عليه السلام پسي پداسه حال کې حلیفہ چه ابراهیم علی السلام د ابتدانه نه دا دا د کفر او شرک نه پداسه حال کې چه ابراهیم کلک ته توحید باندې دا اصول دین دی ښا چې ځان دی الله تاسره لري اه عمل او عقیده د قرانه او سنت مطابق کای ابراهیم علی السلام دین په سرونه حق وای دا سره چې څنګه د دې دین په لحاظ باندې اوچات دی واتخذ الله ان يولد الله ابراهيم ابراهيم عليه السلام لرا خليل آل. دوست خليل چته ويي چه سرا ستينه پټي يت خليل ويقا راشه مساله التوحيد ولله مافي السماوات وما في الارض خاص الله لرضي اغا چه براس مانلو کې دی اغا چه تا پزمته تي دي وغان الله بكل شيء عليما ادي الله پارش زباني پويا دا آیات پد موحیتار اگې راون کې دا آیات ولله مافي السماوات او مافي الارض دا دريزه د ډیرو کوک رازي خان دا یو ځان ځان له مطلب دی دريزه رازي دا جمله بیا بیا کولای په کوئی نو ماکه ناسو دین د الله لري توحید د الله لري قرآن د الله لري ویاستب تونجا اګي تفوس کستانه فی لصای فبارد خذو کې علیک سوړنه سازه کنا انې صاحب خوځو په مبارکه به استفتاغ وای ټول تا ور تا وایا الله یوفتيكم الله فتوا په سلذر کې تاسو ته الله مفتی دی 필 نه په بارد خوځو کې وما ما او په سلذر کې تاسو ته آغا یا تون یوطلا چلوسته شي علیکم په تاسو په کتاب په قران کې الله تعالی صفه کې پیژندل کی فی اتامل لسائی و باردیه تی مانانو خذو کی تی اغه خذی لا تونهننا چتا سو نو یا غیتا ما کا مہر کوتی بالا हुनنا چتا سو دا مقرر کړي د خذو پارا جاہیریت دا قالولو عاشر رضی الله تعالی او ای او سریت او جنای پاتشوا مان دی مو احتسبموا کله خپل رشتہ دار چې نکاح وو سره کېدنه وبکو مہر به ولا نور او نو بي ور کاوخه او که استبانو ابان بهنو انا بیا به چلو ور کولم نا پخپل بهم نکانکاو لاغي سره ذاته نشو لو قران دی بارکه حکم کوي خان مہر ولا ور کا کنا اپ نکای کا وترغبولا اتاسو اعلان کوي انتن کی هو لنا نکاک لستاسو الاستاذ دا غی سرا والمستضعفین قران او الله تاسو په در کوي په بارده کمزورو کورو شوکي منل ولدانې تماشومانونه هغه په فیصله سده وان تقوم دا تاسو او درې گئی حسوکي نلي یتام په بارده یتیمانانو کې بالقسط پایصاف قران او سنت الله لر تدا کوي کمزوری سره مو او درې گئی انصاف وکا او زن اناو سره مو انصاف وکا په او کانا داد <مسید> زنانو از کمزور سورت تے وما تفعلو آغا چی کوئی تاسو من خیر اندنی کائنا زنانو سر خق گزارکو اقبل حق و مهرور کوئی او یتیمانانو سر ام کوئی کمزور سر ام کوئی فا ان اللہ کانبیه علی ما نو یقینند اللہ پا دیوان پویا و ان امراتون کجری او خضائی خافت یریگی من بالی حال دقبل خاوننا نشوزند بد خویائی ماکی خاون محلوم چی خضا بچ ہوئی ادا نئے صورت کے محق کتنی ایک انا او اس خضی معلوم اکرہ ما زر رو کوي کئی نئے ما گئی علی ما